Teatral i El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som al centre de Barcelona. Pujant pel Passeig de Gràcia a la vorera esquerra, hi ha un majestuós edifici modernista identificable per la reunió de turistes a la porta. La Casa Batlló. Per entendre la història d'aquest edifici, ens hem de remuntar a la segona meitat del segle XIX, quan Barcelona comença un pla urbanístic per ampliar la ciutat fora muralles, per tota la plana. Aquest pla tindria com un dels eixos centrals el camí que portava de la vila de Barcelona a la de Gràcia, que passaria a anomenar-se Passeig de Gràcia. Aquest carrer seria l'eix central de la burgesia barcelonina, que hi construiria edificis ostentosos... L'any 1877, un dels professors de Gaudí començaria una construcció que, 24 anys més tard, seria comprada per l'empresari Josep Batlló i Casanovas. Aquest empresari donaria llibertat total a Gaudí per enderrocar la casa i fer-la nova. L'arquitecte, però, no la va voler enderrocar, sinó que li va fer una reforma total i va construir de zero la façana principal, que és un dels elements més característics d'aquest edifici modernista. Cal destacar que la Casa Batlló comparteix l'illa de cases amb quatre construccions modernistes més, com ho són la Casa en Matllé de l'arquitecte Puig i Cadafalc, que és just al costat, la Casa Llau Morera, de Domènech i Montaner, la Casa Molleres, d'Enric Sagnier, i la Casa Josefina Bonet, de Marcelí Coquillat. La Casa Batlló és actualment un museu, que és patrimoni mundial de la UNESCO i és una propietat privada de la família Bernat. En aquesta casa s'hi programen diverses activitats culturals, d'entre les quals alguns concerts del Festival Ciutat de Clàssica, una iniciativa de Barcelona Obertura, que és la unió de tres grans sales de concerts de la ciutat. Avui sentirem la pianista Emma Stratton interpretant un fragment de la sonata per a piano en do de Wolfgang Abadeus Mozart, interpretada en un dels concerts d'aquest festival l'any 2023. hem sentit la pianista Emma Straton interpretant un fragment de la sonata per a piano en de Wolfgang Amadeus Mozart al Festival Ciutat de Clàssica. I amb aquesta cançó hem parlat de la Casa Batlló de Barcelona, una de les catedrals musicals de Catalunya. Catedrals musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música